Не обіцяв нічого доброго, і через те вони вельми знічені, але відповідають, як належить гідам, тобто кажуть правду. Ну так, їдять. І ось я бачу, як Білозеров хапається руками за черво, присідає майже на карачки і заливається гомеричним реготом. Ха-ха-ха. Потім знову піднявши голову, питає, «Та не може бути, я думав, що то брехня, виявляється правда». Ха-ха-ха. Або той такий Білозеров у Сікстинській капелі». «Ну, проходьте, проходьте, не затримуйтеся. Що тут цікавого? Краще поблукаємо вулицями». «Я оборено звертаюся до нього. Та це ж Мікеланджело. Чи трапиться ще нагода побачити ці шедеври?» Він махає рукою. «Ага, мазня». «Імені Мікеланджело вимовити не може, але маючи на увазі саме його, веде далі. Малював богів, через те його й прославили, а насправді нічого тут цікавого немає. Давайте швидше». Якщо Білозеров десь іще живе на пенсії, то ці мої свідчення його не обурять. Певен, що він і досі дотримується тих самих переконань. Але епізод, який збираюся описати нижче, вважаю небезпечним для себе як автора. Мене взагалі не цікавили магазини, але жінки, як відомо, народ іншого психічного складу. Хоч і купити немає за що, та подивитися на неймовірні багатства для них теж насолода. І разом з тим – страждання. Отож Євгенія Васильівна потягнула мене до якогось універмагу, де ми й стали мимовільними свідками ганебної сцени з Білозеровим у центрі. Кадебіста зачарувала нейлонова сорочка, та так, що мабуть не уявляв, як вийде без неї з магазину. Валюти він, звісно, річ мав більше, ніж ми, але шкодував її і завзято торгувався за ту сорочку. Продавець не хотів поступитися, і тоді Білозеров дістав з кишені свій молодкасто серпастий Паспорт і тицяючи пальцем у герб Радянського Союзу монотонно забубонів «Москва, Москва, Москва». Продавець саркастично посміхнувся і кудись вийшов. За хвилину з'явився його начальник. Із гумливою посмішкою на обличчі він подав Білозерову пакуночок із нейлоновою сорочкою. А коли той почав обмасувати свої кишені, замахав руками, мовляв «не треба». І йшли інші продавці. На їхніх обличчях був той самий вираз. Вираз презирства. «Та зневаги. Ми з Євгенією Васильівною ледве не провалилися крізь землю від сорому. Звичайно, ми сховалися в натовпі, аби майор КДБ Білозелл не помітив, що ми були свідками його ганьби, по суті, навіть злочину. Але ж як йому бідному не пощастило? При виході з Неаполя він вирядився в нову нейлонову сорочку і розгулював палубою. Відтак ми стали поруч і про щось розмовляючи розглядали береги Сіцілії». Було трохи вітряно, я палив цигарку, іскорка від неї впала на груди Білозерову, і його омріяна сорочка була продірявлена. «Боже, він ледве не збожеволів од розпуки і горя. Як же він мене проклинав?» Йому, мабуть, здавалося, що я зробив це навмисне. «Я щиро вибачився, та все було марно. Я зрозумів, що став його запеклим ворогом». «Мені можуть сказати, ну що візьмеш із безголового майора КДБ?» «Це правда». Та коли б я змалював поведінку Юлії Микитівни Хрущової, то її моральні якості виявилися б не ліпшими. Про неї я теж напишу. Зате відома журналістка Рада Хрущова була відрадним антиподом своєї старшої сестри. На жаль, те середовище, яке панувало в радянському суспільстві, незважаючи на звання, ранги, посади, у своїй переважній більшості мало психіку не Ради Хрущової, а її антиподів». В романі Останні шабля» я використав епізоди з нейлонової сорочки для характеристики образу негативного персонажа Вадима. За фахом він був астрофізиком, а не майором КДБ. Органи Держбезпеки за часів Хрущова ніби стали людянішими, хоч насправді то, мабуть, була тільки чергова мімікрія. Гірко сьогодні згадувати як нам, письменникам, навіть у часи Хрущовської відлиги доводилося дозувати у своїх творах позитивне і негативне. То була духовна еквілібристика, інакше не назвеш. Чи залишиться згаданий епізод у майбутньому виданні «Останньої шаблі» я не знаю, бо збираюся цей роман скорочувати. З перебування в Італії запам'ятався мені епізод, пов'язаний з поведінкою радянських аристократок. Хай не подумає читач, що я помилився, назвавши пасажирок теплохода «Побєда» аристократками. Таких, як ми з Євгенією Васильівною, на теплоході було мало. Переважали дами і кавалери з вищих сфер радянського суспільства. Та й таких, як ми, певні органи не раз перевірили, бо хіба могли дочки Хрущова та Кагановича їхати між випадковими людьми.